wa nafa'ana bi'ulumihi fid-darin qawluhu wa qila la ah wa qilana dan artinya kata nya musannaf wa qila dan kata qil makna kata setengah-setengah ulama la id. Ah, ha, tu kejet permatat tu sikit saja. Lalu syarah kita tafsir kata Ay wa qala jama'atun dan telah berkata oleh satu jama'ah ai minal ulama wa qala jama'atun minal ulama'i dan telah berkata oleh satu kuat daripada ulama radhiyallahu ta'ala anhum aqzamuhum al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu ha, jadi aqzamu du mubtada al-imam tu khabah ah ha, jumlah tu jadi sifat pada jama'atun dan telah berkata oleh satu jemaah daripada ulama yang sebesar-besar mereka itu ialah Al Imam Abu Hanifah. Ha, jemaah balik ini, ha, balik kau yang keluar ni, ha, yang paling besar daripada jemaah sesapa ialah Al Imam Abu Hanifah. Ha, Kena ke Imam Abu Hanifah, yang panggil muassis mazhab. Hanafi itulah. Dok bahasa ke dia betul? Orang hak tu fuqah. pendapat dia dia panggil orang mazhab Hanafi di kepada Abu Hanifah. Ha, dia Imam Abu Hanifah ni dok masyhur dengan kunyah bukan nama dia. Ha, nama dia nya wa ha, nama Abu Hanifah ni. Nama dia nya An Nu'man bin Thabit. Nama Abu Hanifah tu nama dia Nu'man bin Sabit Ah, tu dia Nu'man bin Sabit Nah, tu dia orangnya duk ko Baghdad Iraq lah. Dia ni. Ah, kebanyakan orang yang bermazhab Hanafi Ha, ini mazhab yang terbesar Dan dialah orang yang tertua sekali Di kalangan mazhab pak tu hmm, Tahun mati dia tu uh, Lahir imam ima, ima Syafi'i Bagaimana kata imam Syafi'i tak ada lah dengan dia tu uh, Tahun mati Abu Hanifah Tahun tu beranak ke imam Syafi'i Sebab dia mengatakan Tahun tu mati seorang imam Lahir seorang imam ha, Maksudnya mati imam Abu Hanifah Dia melahirkan imam Syafi'i Uh, maka sebesar-besar dari depan, daripada jemaah yang oh, yak ruwani yaitu al imam abu hanifah yaitu namanya nu'man uh, jadi wa huwa man wasmuhu kita kedimudahlah tu siapa ya dia abu hanifah wa huwa dan yatini wasmuhu aidat kedimudah dan namanya ialah nu'man ibnu thabit An-Nu'man bin Thabiq Dia kata kan no Ha, ah, Wa qala jama'atun La yazidu wa la yankusu Ha, ah, dia panggil mafulqaw Ha, ah, kalau kita buat cara kitab -cara, cara baru ni enggak, dia bubuh Dua nuqtatan, ni telah tu Isyarat kata mafulqaw Berkata oleh satu jama'ah Yang paling besarnya ialah Imam Abu Hanifah Dia katakan, no? La wa la tidak bertambah ia Ia al-iman Dan tidak kurang ia Ah, ha, Hak dulu kata iman tu bertambah dan kurang Kau yang kedua ni Termasuk iman Abu Hanifah Dia kata tidak bertambah dan tidak kurang ia Hmm Iman tak bertambah tak kurang Haa kan no lillahu kana bahwasanya al iman tu ismun iman iman tu isim namu litasdiqil baligh nihayatil jazmi wal iz'ani atu dia iman tu ialah namu namu bagi tasdiq namu bagi membenar hati tu nah ismul litasdiqi ayil qalbi namo bagi membenar hati nok yang sampai ia akan sujazam tinggi-tinggi jazam memutus wal izan dan mengaku ah su trick panang dide tambah apa lagi suk kemoncok ah dalam bahasa dia kata kemoncok bahasa kapu kata pucuk oh asal bahasa juga dapat kemoncok kalau kita naik pokok suk di kemoncok Naik bukit sampai di kemoncok bukit. Ha, bahasa kapung kata pocok. Sampai di pucuk, sampai di pucuk bukit. Ha anak ayat kata terik lah dia sut situ nak di mana lagi? Kita naik kayu di sut di kemoncok nak dipah ke mana lagi habis dah. Naik bukit sut tinggi hatu kemoncok. Ha makna kata iman-iman tu apa? Namo bagi membenah hati yang sampai ia kemoncok jazan. Ha cerita nak ambil bahasa sedih Ha, suk tinggi suk habis jazam hmm, Tak ada dah lepas pada tu Haa tu kata tak bertambah Nak bertambah apa lagi Dia ada bertambah ni tak sampai dia kemuncuk Dia naik sikit Sikit, sikit. Haa tu dia tak berhenti-henti lah Tak berhenti-henti ha, Dia ada iman-iman tu namo bagi membenar Ya uh, sampai ia akan kemuncuk jazam Jazam memutuh Wal iz'ani ada ha, mengaku Tunggu tinggi B Nak mana? Atul kata tak Bertambah Sebab itu dia kata lagi Wahazah Ini tatmimul ilah Tak kalanya Iman tu nama Bagi tasdik Yang sampai kepada Kemoncuk jazam dan izan Izan mana mengaku Jom Dia kata Wahazah Dan ini atas sedik ni atas tasdik al-balik ni La yutafawwaru Fihi mazukiru ada boleh katalah la ya tasawwaru tak mungkin lagi padanya oleh mazkira apa mazkira maksud ha, dia la mazkira al min uh, aziyadah wa naqs ha dia ini ialah tak tak tersaor padanya oleh mazkira m hmm, boleh kata bertambah kurang tak tambah kanan lagi ha, dia sampai di kemuncuk li anna tilkan ann Ha, Kanoh iman tu semuah bagi tasdiq yang sampai pada nihayah kepada kemuncok sani. Ini tak tahu padanya oleh Mazuki Ra'imin al-Ziyada wal-Naqfi. Lian tilkan nihayatah. Kerana bahwasannya itu kemuncok sani itu. Lama roci balaha. Tidak ada mertabak baginya. Tak ada lagi apa yang mertabak mertabak. Kalau terlalu lagi dia mertabak mertabak. Dia panggil tak sampai kemuncok. Itu ha, dia Ana ha, pokok jalan dia hmm, bahasa dia tu napa? Sebab tu kata iman tu tidak bertambah dan tidak kurang. Hak yang ada bertambah kurang tu apa dia? Itu amal. Hmm orang tu amal banyak, orang tu amal rajin. Ha, nah, orang tu amal le kurang. Ha, tu. Eh, ha, tengok jalanan dia tu napa juga. Tapi dari bahah lah Bahasa dia lah ni. Semua tu untuk menjadi apa dia tu Dia panggil luas Nah, ha, Pengalaman bagi kita Kalau sejala dia panggil tak luas pengalaman Nah ha, tengok kalau kita berjalan-jalan Lihat straight ha, Tak biasa lorong-lorong Tak pergi sipangan-sipangan Jadi orang kata tahu sejala tu lah ha, Untuk menjadi luas tu ada bahah ani oh, kata gini orang oh, ada ikhtirap ha pelepas gi hang nak nak nak cari jalan ikhtirap tu oi guna falsafah tu ha tu dia orang-orang oh, oh, oh, ahli falsafah tu main belah tu tu ha duk fardu tu kedek duk galu gi galu mari apa ha, hak balik balik hak kena ikhtirap pulai kena kuat menau tu nak jawab ha sabik tu orang jadi rasul tak terima nak gi duk baladah nak gi duk bodoh rasul dia kena patah tanah kena cerdik kan menghadapi otak falsafah daripada kaum dan umat hmm, orang pengalaman yang dari segi ke dunia eh, pengalaman yang dari segi adat kebiasaan eh, adat reset sebab tu kita nak hidup ai hey, nak kita ikut adat seremon tu hai bukan seneng tu kalau tak ditolong dengan wahyu cerdik ha jaga oleh Allah gak ha tu dia peruduk ke rasul sebab tu menjadikan wajib pada akal tak terima nak kita tidak tidak cerdik dia mustahil tak terima butuh nak jadi bodoh ke jadi rasul demikianlah orang nak jadi pemimpin ah ha, orang nak jadi apa dia ni ah ha, apanum ni orang-orang yang dia orang panggil, orang panggil berbaris depan mesti ah ha, kena cerdik apa kita tengok dalam bahasa ilmu Ini kata gini Ini bahasa bahasa menjawab ah ha, tu tu orang panggil kata ha, jadi orang panggil pengalaman ilmu Ah ha, tengok ya bah, wabuhi tapihi. Hmm. Dari bahaskan pada nyu, pada halal kau lah sebenarnya. Ah ha, okay. pada ini kau ni dibahaskan. Ha, bahaya no, eh dienna tasydid kau mera ti bu. Ha, ah, na na. Jadi, katakan ini lienna tilkan nihayah hanya tetas sedek itu sampai kepada kemuncok dan ke à, demikian itu kemuncok kemuncok jazam tak ni natalkan <tut> nihaya nihayata ain nihaya tal jazmi wal isan tu tidak ada ba mutabak baginya tidak apa tidak ada beberapa mutabak. Sabit itulah kata tak tamak. Ah, jadi di bahagian pada hajar kau bahagian kata nak biar natal sedek ada menumpai di humi sedek sahning Mahrat ibu, aa ha, membenar tu ada berapa mutaba? Ha? Nah. Ha. Hanggano. Sebab apa kata gitu? Fa inna fa tu menepati i'la. Sebab kerana bahawa tasdiq al-muqallib. Kerana bahawa membenar orang yang taqlid. Orang yang berpegang dengan tidak ada dalil sendiri, hanya turuk orang lain. Tuhan ada, ya putu Tuhan ada. Jazam Tuhan ada tapi jazaz dia pun tak ada dalil sekiranya kalau tanya mana dalil tak adanya tuhan ah ha, kata seorang tu ha, guru tu kata guru tu wayah ha, ah jadi apa pun tak ada dalil cuma bergantung dengan perkataan orang lain ha dia pun tak sedik juga sebab dia jazam ah ha, nah kalau gitu tasdid orang muqallid laisa katat diqil arifi biddalil tidak sama ente dia tidaklah ia tasdid munkalil tu seperti tasdi oleh arif oleh kenal dengan dalil ha oleh ada makrifat kan takrif makrifatna aljazmul mutabiq lilwaqi' 'an dalil kalau aljazmul mutabiq lilwaqi' ai apa nama la'in dalil ha ha tu tak panggil makrifat Maka tasdik ta mukallit tu rendah daripada tasdik orang Arif. Ha, Arif dalam usuluddin tak tukang dengan Arif kesawaf tu. Ha, lain pak, ha, panggil lain lubuk, lain ikat tu orang kata tu. Ha, bila kita mengajit sah dia sebut orang Arif. Ha, lain, mentabak lain. Ha, ni dalam usuluddin. Nak panggil orang Arif ni orang ada ma'rifat. Nak panggil ma'rifat tu kena dalil. Ha, al jazmul mutabiqul lil wafi'i an dalil. Kalau jazam yang mutabiq tak ada dalil itu dia tak panggil makrifat dia panggil taklid. Kalau gitu orang taklid ada tasdid. Ha orang arif ada tasdid. Tasdid dua tu tak sama. Ha kata dua muttabar dah. Ha tu dia. Sini mau bahas. Ha pergi lagi. Wa huwa dan dan ia apa ia? Tasdiqul arif bid dalil pula. Orang yang membenarkan dengan membangun oleh orang yang ada makrifat dengan dalil misalnya uh, apakah dalil menunjuk atas adanya Allah jawabnya alam ini ha, tu dalil ijma ah ha, jawabnya alam ini sah ha, maka orang muta'ab tu panggil orang arif bid Dali. tapi dalil ijmali kalau padu dengan orang panah dalil ijmali lagi tafsili tu tinggi hono lagi ah ha, muta'ab pula itu ha sini pula kata wa huwa tasdiqu al-ari bid-dali laysa ka tasdiqu al tak sama pula dah dengan tasdik orang muraqib orang yang senantiasa muraqabah hati dia tidak memerhati ke Allah taala semua apa yang berlaku Allah Itu tinggi pada ari-ari saat ni lagi ha hak zaman ni kata Akmu ah, pergi itu ada ke tak ada? Ya itu ada Mesti ada Tak terima tak adanya Mana dalih? Alam ini ah, Panggil Arif Bidjalil Apa tu kadang-kadang dia lalai hati dia daripada Allah Kadang-kadang ah, lalai hati daripada Allah ah, Nah Seperti kebanyakan orang awal Lalai hati daripada Allah Lepas tu ada lagi tinggi pada tu Orang Arif Bidjalil Siapa mustabak murakabah Haa, mana hati dia tu duk memerhatikan Allah. Apa yang berlaku, itakan Allah yang buat. Ah duk mengintai-intai Allah. Walaupun tidak nampak dalam pandangnya ah tapi hati duk mengintai-intai Allah. Ah hati duk ah duk mengintai Allah. Dia panggil muraqabah, maka orang tu panggil muraqib. Ah isepai mai. Tu pemakrifat isepai al-arif. Ah maka tak sama tasdid orang arif biddalil dengan orang yang tasdid orang muraqib, orang yang senantiasa hati muraqabahkan Allah. Ha. Ah. Takki lagi. Wa dan iyalah. Apa dia tu? Tasdiqul muraqib pula. Laisa katasdi bil mushahidi. Ah, tengok ni lagi pula dah. Ah, ha, tasdid orang muraqib, orang yang muraqabahkan Allah, tapi tak nampak duk mengintai-intai. Ah, ha, mengintai-intai. Tak sama tak tidaklah ia seperti tasjir orang musyahid orang yang senantiasa memandang Allah. Tak ini mengintai-intai. Dia mengintai, ini kerja nampak napok, kerja tak nampak Tapi dok ita-ita, dok ita-ita. Nah, supaya kita ita-bun tidur tak. Saya betagi, kena kena. Ah, napok masuk ko, nih sini perut berdiri gaye ko, tidak kena atau dok murah kubah. Dok ita-ita. Ya, bapa tak nampak dah. Tiada nampak dah tak nampak Masuk pokok ni Sekat ni Ceraplah ha, ada Ceraplah masuk pokok ni Dah saat ni Eh tak nampak Bumulik gelak katik kau Haa Tu dia Semuk katik di ngada Tak nampak Burung kecil Pat Tapi kat pengitai lah ha, Hati tu ada pengitai-ngitai Tak nampak Ada ke? Ita-ita Haa nampak Haa tu masyadah Haa tu nak bani Buna zuhid Haa tu mena nak bani Buna Ha maka tasdik dua tu tak sama. Pok no peta sedek cerak burung masuk pok ning. Pokok ning dah. Pokok ni kita tak ha, ada -ada, ada -ada, ada murah ke, apa. Ha, dia pergi tepi Makkah Abah. Ha ceraklah. Sin ni masuk pokok ni dah sat ni. Ha tapi tengok tak napa. Ha dia panggil itu tu Makkah Ada temor, Ada hmm, pergi mana kui nak tengok. Hmm nung duk cakap ha tu masih ada. Ha dia lepas pada menyita lepas dengan muraqabah nampak nak tu panggil musyahadah kalau gitu tasdik muraqabah dengan orang musyahadah tinggi orang musyahadah lagi ha sabik tu musannas kata syekh kata wa huwa tasdiqul maratibi laisa katasdiqil musyahidi apa berapa mentabak dah tu tu menunjukkan kata tasdik tu ialah maratibu ha ni balik ke bawah wa huwa lagi lagi tu dan ialah apa tu tasdiqul mushahib pula dah. Laisa katasdiqil mustagriqi pula dah. Oh. Tidak sama ia. Ha nah, tidaklah ia sama tasdiq orang mustagriq. Orang di dalam tenggelamkan allazi la yusyahidu illallah. Orang mustagriq ni orang yang tidak pandang malaikat Allah Semata-mata Haa Terti daripada Nafi Sebab Tidak pandang ia Malaikah Alkit Allah Semata-mata Ada pohon musyahadah Tak ni Sekadar nampak Bawa tengok nampak Bawa tengok nampak Di tu, ya Tak tengok tak nampak Ah, ha, Itu musyahadah Haa ni Haa ni Nampak seumur Haa Itu mustari Haa Dia pai makam orang Pada okay, duduk Sapa makam tu Gelam Pandangnya dia tu Dalam memandang Allah Sehingga tak nampakkan makhluknya ikut tengok gapa Allah. Han yang ada-ada orang dia cakap tu bibi telatah lidah, subitlah tu. Oh, ini ni dalam hati tapi terlalu terlalu kuat mabuk dia dalam gorak, kada kecek pe dia tu jadi menyalah zahir banji. Sabit Abu Yazid Al-Bistami dah. Satu kali orang di rumah dia nak beri salat, jawab salat. Pastu minta izin tiada kita nak masuk rumah dia tu kena istizah, minta izin. Ah uh, isbi minta izin la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisun jangannya masuk rumah sehingga meminta izin dulu Ah uh, tu ada dah pun Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ah uh, boleh nak boleh nak masuk ni cuba kata nanti dulu ha uh, jangan Ah uh, boleh boleh boleh boleh ha uh, baru masuk ha uh, tu minta izin kalau kita orang minta izin dengan Abu Yazid. Ha, minta izin, boleh masuk? Ha, boleh. Siapa ada sesuatu angkau? Tidak ada malaikat Allah. Ha, ha, ha, sudah. Ha, kelirulah. Ha, siapa ada tu? Ha, mana nak masuk pun tanya, ada orang, orang ke dalam? Ha, tak ada. Allah je yang ada. Ha. Sudah. Ha, diajak Abu Yazid dengan Tuhan. Orang faham tak pulalah. Orang ada makam warak Tak apalah Kena dia cakap Karena tidak ada pada pandangan Malaika Allah jua Tengok tu mata zuhe Tengok mugah Tapi mata hati Allah Kena ke tak? Kena lah Pada zuhe Apa nama tengokkan makhluk Pada hakikat Tengok Allah Jadi tuan yang jadi makhluk Tapi bila cakap jadi hakikat buah bih mudah mudah buah bih Pakar meh hakiki selalu Nak pergi mana? Nak pergi ke saya pagar Berapa orang pergi tengok Allah tu? Haa lah lihat dia itu. Ni tengok lembu, ni kata ni tengok Allah ta'ala. Ni lembu, makhluk Allah. Payah dah kita itu lambat tengok Allah ta'ala. Mm -hmm, tu dia. Supo kita ni? Depa ya? kita tengok tapak iman tapi tak ada kata tapak dah, oh iman. Ha, <tuh> ah, ba nak tambah oh, ni. Oh, eh, ini. Mana ni ni? Mana ni? Nih, ni ni tak tunjuk bekas tapak, macam tunjuk ani. Eh, Hai dida. Ha, dia Kita duduk jalan jalan uta oh, harimah. Rimah-rimah mak. Ha ni kata tok ni pun diri belu palanya. Rimah-rimah ni mak. Mana ni? Ni mana ni mak? Ni di mana nak tunjuk ni ni? Ah, ha, dia Apa? Dia tunjuk tapak ni mak. Tapak kaki dua kali mudah ah. Eh. Kalau kiri hazah tu bebel. Ha betul tak? Ha kena turun sebut bagi penuh. Ha oh, ni tapak kaki. Bukan tapak lagi, bekas. Oh banyak bekas tapak kaki lima oh tiga mudah tu kalau kira agak nak cat habis bersih. Ha ni bekas tapak kaki lima la maksud. Pakak lima. Ha kemain kale haz berapa mudah? tiga mudah. Pakak nak cat hak kena suruh, ha betul suruh cat mana? Ini bekas tapak kaki lima. Ha angin dia ada. Biarlah kita buat, buat dua mudah Jadilah ini bekah rimah Itu buat tak sedap lagi bekah rimah Bekah hidup tidur hmm. Bekah tapak kaki rimah Tak tiga mudah Haa Hazaf tiga mudah Bagi. panggil Haa Tiga dia, Ai Ini bekah tapak kaki rimah ha, Kita buat tubik bekah tapak kaki Tiga-tiga buat tubik pakai Ini rimah Haa Tu Kiriti mengajib Ah uh, ni lima Sampai kau ni ono Alhamdulillah biimatussina ah hati paling hakikat pak buaslah dah ni pun sebab tu Allah ha tengok gapo Habib kereta kejut dia tu bi Allah gitu ya, tak ha dia kena lah lah tu ha bak tengok terkejut Allah ha dia tu bijak hakikat tu dia tu bijak hakikat tu ha duk berjalan-jalan siapa akhir Allah Tunggu ni kata Allah. Ha gitu ya? Ah jangan dibodoh. Hmm sepak pun Allah. Ha kalau tapi kalau orang hak tak sampai, Allah tunggu. Ha dia deh. Dibek tunggu. Hmm tak Hmm tunggu belulang. Betul dia. Ha itu dah. Ah, ai parah eh. tu kita naik pergi kepada dalam media tasawuf. Ha maka usul ni tak pergi ke situ. Nak wayak tu mana ni? Nak no, rakyat kata tasdik orang ni tak sama ha, Ini balik kawan-kawan 2 ni Bahah hak kawan pertama kata Iman tu nama bagi tasdik Tasdik ia sampai kepada kemocok jazam dan ilan Kali gitu situ bila sampai kemocok Tak tersauh nak hidup bertambah purai Karena itu kemocok tidak ada mertabah ha, Nampak hak tu gigok tu Hak ni bahah betul tasdik Haa, tak ada kira balik tak balik Hak nuwayak tasdik al-balik ni al-Jazmi Kalau kita tilik tengok Hak ni bahas betul semata-mata tasdik Kalau kita tengok nampak tu tak ada kena bahas tu Nah hak nuwayaknya Iman tu nama bagi tasdik Hak sampai kepada kemuncok. Deso kemuncok mana nak kata beberapa muntah pak Haa, Nak tambah kemana lagi dah kemuncok dah Ha, kerana ni do ajaknya Tasdid ada muntabaq. Ha oh, Tasdid sungguhlah tak siapa kemocok. Lah. Ha kalau kita kira dia. Eh, tapi biarlah. Ha kawan ni kata Tasdid ada beberapa martabaq. Kita nampak juga situ. Hmm tengok Tasdid orang tak taklik tak sama dengan Tasdid orang kenal dengan dalil. Orang kenal semata-mata kenal dengan dalil tak sama dengan Tasdid orang hati senantiasa mengintai Allah orang yang mengita Allah tak ada nampak tak nampak tak sama dengan orang mengita serta nampak ha kita panggil orang musyahid nah orang yang mengita serta nampak tu nampak sekali sekala tengok nampak ha lepas tu, nak nak nak tengok nampak nak tengok pula nak tengok nampak adapun orang mustari orang senantiasa nampak semua oga okay, senantiasa dia sorang po so dia tenggelam lenyap daripada makhluk hanya Allah semata-mata. Ha, dia pai mako pano dia panggil lah ha, tu. Nah dia. Ha baik Hmm. <coughs> ha, ni pai tak orang mabuk ni. Ha orang mabuk akan Allah ni. Ha ni orang yang zikir, Apa nabi kata kamu zikirlah mun banyak kezikir sehingga di orang uh, sehingga orang kata pada mutu yang gila. Gila. Kena dah kan? Zikis tak mahu. Buka pun Allah tak so mahu. Gila lah. tu Allah kena je. Tu gila lah. Gila sungguh. So lah. gila banyak rasa. Nak payah gila pula dah. Habis tu bermuat dia kata. Nah. Gila seratus beliau puluh. Ini kita ada pengaji. Apa ada pengaji Ada-ada tak ada kelek -kele. Gila. <laughs> gila kau mengaji. Allah gila kau mengaji. Duduk dengan tak mengaji tak leh hidup. sudut. Haa. Mabuk gila kau mengaji. Ah, tak sedu tak mengaji gapo rasa rugi gapo rasa. Ah, gila ke mengaji. Ah, tengok, itulah bila dia panggil kata dia panggil perbuatan gila. Nampak tu Nabi guna muzik yang membanyakkan Allah, membanyakkan sebut Allah, zikir hingga apa dia kata, gila. Ah, tu dia. Haa, dia panggil orang dia sampai pada makam Mustagrid, orang yang sampai pada makam, apa dia tenggelam di dalam musyahadahkan Allah sehingga rait daripada pandangannya akan okay, makhluk oleh ha, makhluk. Ah ha, lalu tu, Apa panuh Ayat-ayat menunjuk Ah ha aya-aya menunjuk. Mmm, aya menunjuk atas katanya bertambah kurang nampak zahir balikkan hok dulu. Ah ha, kata lagi. Wa <tuh> dawawalaha ulil Ah kita baca tu huk okay dah nah. W T A W L H A U L A I L J M A G T L A Y Ha' T S ni B dia Q T A عارفين يا باب الله بلايت نه هنيش فيو كي ادان هم ولا اه هؤلاء فعِت اوله هب ابو هؤلاء ده فعِه ه هني كنا يبينه Sabit tu bila hari musyar ilah dia tu kena lahir lah rapat. Alamat rapat. Ha, il jama'atu. Tipak ha. dia tu. Nah Musyar ilah dia tu kena lahir rapat. Lepas al-ayati tu, <tuh> <tuh> Al tu mafutu ta'awwala. Ha. Kita kira keedah jama' mu'anah nasak dengan pawinahu. Nasak dengan kasrah. Ha. Lepas tu sipak dia asabi As kota. Kan tak sabi koti kata? Tak boleh. Kerana istimewa perak. Ha semo perak ko pak nak ko pak, pak ngapo? <tuh> Nasak ngapo? Nasak dengar pat tok. Ha, jadi tak silap dalam baca kita. Hidup ada. Ha dek, ha tebek nak suara tu kena kecillah. Nak kecik. Wa ta awwala haula'il jama'atul ayatis biqata. tengok tu. Uh, nak tak letak bawah nak tak bukan seni. Kaedah dia duk jaga semua dan telah takwil hakikat bagi makna pula syeh nak royak no. dan telah takwil telah takwil ha takwil tu mengaji makna takwil pula takwil makna tafsir takwil makna apa dia makna memalingkan takwil mana tanggungkan ha tengok dia pula tu dan telah takwil oleh mereka itu jama'ah Jama'ah mana tu jemaah ni ha telah takwil oleh jama'ah oleh mereka itu, oleh mereka ini ha, Kita kata mereka inilah Supaya nak klik hak dekat Dan telah ta'wih oleh ha, jemaah ini Inilah jemaah ini Jemaah hak katanya iman tak bertambah tak kurang ni Ta'wih akan segala al ayat-ayat hak dulu Hak balik dan mudah Mari dali kata apa dia tu Iman bertambah kurang Supaya kita tengok di baris yang ketiga nu. Mula di situ وَأَمَّنَّقْلِيَتُهُ فَهِيَ النُّصُّثُ الْكَثِيرَةُ الْوَارِدَةُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا dan beberapa ayat itu kebawah maknanya apabila dibaca ke atas mereka itu atau orang yang mu'min karena itu ada gaya orang mukmin. mu'min إِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ إِذَا apa dia tu. Aa ha. Rasulullah <coughs> rasmulloh ha. apabila disebutkan atas apa apabila disebutkan atas mereka itu nama Allah ne wajilat qulubuhum kementah hati anda ha. way mai siapa di sini kata dan apabila dibaca atas mereka itu ayat-ayat Allah menambah ia ayat akal mereka itu tu iman ha. sebab tu jadi bertambah iman zahir so, hey, ayat balik kau kata iman bertambah balik kau kata iman tak bertambah nampak bercanggah perkataan dengan ayat itu Ah dia tahu ayat tu dengan kata begini. Dia kata nah taawwala taul situ bi annaziyadatu inna ma huwa fil mu'minibi. Ah ha, ayat tengah sedap. Ha ni orang pandai ni. Ah ha. dia kata hei bahawa bertambah hak Tuhan kata apabila dibaca ayat-ayat Allah ke atas mereka itu menambah ia ayat akan mereka itu bertambah akan iman. Ha. Ha kata pertama ime bukan bertambah ime Apa bertambah apa? Bertambah mukman bih. Ha. kena mengaji mukman bih blok dah apa dia. Ha. kita reti kelimah dulu. Nah, mukmin kena ke seorang. Mukman bih. Ha mu'man bih. Apa mukman bih? Mukman bih tu amallah lah. Ha. Tu mukman bih. Nah, tu dia. Nah. Dia kata bukan bertambah iman Bertambah mu'man bih ha. Hanul yang ajak kata Fajadat hum iman Ha tu lah apa yang dengan mana Isi pa'i, isi mabu'u Ha tengok Ha ha Ha <coughs> Iaitu bertambah tu Innamahiyah Hanya ia ziyadah bertambah tu Ialah bertambah fil mu'mani dihi Pada mu'man bih Hmm tu dia benar hak dia dipercayakan dengan nyu tu. Ah, tu dia. Nah, tengok dia kata, sebab apa kata hak percaya, hak bertambah tu bertambah mukmin bih, bukan bertambah iman tasdid dak kemas itu Ah, tasdid siapa kemoncok tu dah, patut hidup bertambah mukmin bih, mukmin bih. Ah, kalau gitu begapo? Ah, kena ke anu ayat-ayat qira'ah. -ayat. Nah, hukum-hukum Hmm. Ah tu waktu ha, mukmin bek. bih hmm, tu dia. Amal <coughs> Amalat tu pun anak-anak ha, penamo Amal amalat tu nak tak selagi nak kena hukum-hukum. Ah ha, lepas tu bila tahu hukum percaya sah. Mai hukum yang kedua, percaya sah. Mai hukum yang ketiga, percaya ha, beriman dengannya, sah. beriman dengannya. Ah ha, bukan semata-mata amal dah. Ha, ah tu dia amal tu hak hasil daripada hasil daripada Tahu kata ke hukum lepas tu buang. Ha, hak naknya mukmin bi tu kenaka ke hukum-hukum. Ha -hukum. ha tengok tu tengok lepas deh. Li Sebab apa kata bertambah tu ia pada mukman bihi bukan pada iman. Li an-sahabata ta'ala anhum kerana segala bahawa Segala puak sahabat tu. Kanu adalah mereka itu Amanu mereka telah beriman mereka itu bima dengan barang dengan barang dengan ayat-ayat unzila yang telah diturunkannya barang tu alannabiy sallallahu alaihi wasallam ha. dengan ma unzila alannabi percaya gapo ma unzila ah ha. daripada Quran ta kita bayas dulu ay minnal Quran cayoh Ha, Ma'un zillah ala ala nabi Lepas tu Hukum-hukum masuk -hukum tu Ha tu kata mu'mani bih Tu mu'mani bih Ha amantu billah Ha tu mu'man bih Ha Wabi rusulihi Dengan segala rusul Ha tu mu'man bih Ha Lepas tu wabi kutubih Ha dengan segala kitab Ha tu mu'man bih Ha tu mu'man bih Bukan kena ke amal dah tadi Wa kanati syari'atu Dan adalah syari'at Itu lam zatimma, Belum sempurna ia Haa Masa dia beriman dengan Ma'un zila ala nabi S.A.W Syari'at belum sempurna lagi Dia masih sempenuh dekat dia nak wafak ni Kalau gitu 20 tahun lebih kurang Orang beriman dari awal lagi Tahun pertama beriman selalu Macam Abu Bakar anhu. Haa, tu dia ana, naa, Sayyidina Ali Haa, Radiyallahu Anhu Tu oriha awa-awa Haa, al Baik Haa, Khadijah, isteri dia Awa-awa Haa, naa Kalau gitu adalah syariah Lam tatima, belum sempurna ia iya lagi, berima-berima dah Haa, berima dah Dengan ma'un zila alain nabi tu berima dah Pak ayat tu baru turun sikit tu baru banyak lagi ha tak ada turun lagi masa tu nah ah fa tu ada natil dan adalah segala hukum-hukum tanzilu turun ia ha, boleh baca gitu dia boleh baca tunzalu ah ha, jadi bina maf'ul daripada anzala adalah hukum-hukum tu turun ia say'an fa sedikit maka sedikit tak kecekap bahasa apa kata tu turun sikit-sikit sekali bukan turun sekali gus tengok uh, Perdus perdu tahun berapa perdu puasa tahun berapa ha dia kata hukum turun sikit-sikit pada harah tu harah ni bukannya straight sekali gus ha masuk-masuk ha asu -asu, si. tu say'an fa kata masuk-masuk say say say ha masuk-masuk mari situ sekali Ah ha, Said Fsaid ai ha, jadi wasu asu asu ha, ha dekat dah tu deh. Ha tiba asu asu. Said Said Said Said. Ha, ah kutu. Eh. Ha adalah hukum tu turun ia baasu asuh Hmm Said Said Said Fsaidlah. Ah ha, jadi maka nu maka adalah mereka itu sahabat radhiyallahu anhum Yu'minuna bi kulli ma yatajaddadu beriman mereka itu dengan atau ha, masuk bo tu panggil mukmin lebih. Nah ada tu buku ke ambuk ke kena ha, ke amal dak mukmin lebih. Ah maka adalah mereka itu beriman dengan semua barang yang berdatang datang ni. Ah ha, dia ke wajib so ha percaya. Pastu turun ayat ha beriman. Tak dak ragu tak dak syok Royat hukum tu ha. Ah ha, percaya. Royat hukum ni percaya ikut royat percaya sokmo, percaya sokmo. Apa amal tu tidur la pula. Hak zohir tidur lagi Ha, bo hak lagi laris ha. Ammar, tengok bo bo harai air agak tu, bo bo tu air agak cara harat ruk. Allah sapa? Godde kawe buwi guri, guri. Sapa royak dalam hadis adalah sejarah kata bandar Madinah dan kebun-kebun yang kebun banyak tanah Madinah ni bo kebun. Kebun-kebun dalam kebun tu sumber air sungai. Mengalirnya agak kerana arak-arak ni dengan juga Allah Minuman dia Yang menjadi Berkata minuman biasa dia Adab besar dia dah tu dia Lepas itu, masa duduk di Mekah 13 tahun tu Tak ada paharai lagi Arak Lagi duduk Madinah tu pun Atas khilah Tengah katanya Pada tahun yang keempat Macam-macam khilah lah Baru paharai arak Lepas tu duduk minum alik-alik lagi Semayar belak Minum Sudah semayar minum begitu. Ah bo pemati air turun larat tu baru sempat tuah ada dalam botol jebuh ada dalam gurinya katak nyogadai masuk balik ke buung nyelikuk buung ah ha, tengok tu ah apa hal antum muntahu maka adakah kamu nak berhenti kata, nak berhenti ke tak Puak sahabat jawab bila nabi baca ayat tu intahaina intahaina selalu klik domo Pegang botol Oh macam-macam lah. Gurung di ke ladang ambil kayu lebai hatai gurih, hak besar. Pecahau. Apa ha, sebab kita buat kolong tak beladangan ah. Ai kolah sah. Ha, oh boka tok dung ayu tu. Ha ni pu arah hada ladung sahabat di Madinah Jadi seperti charak. Nah ha, kuat nak rajat ya, tak agak. Ha tu, hak tu hak tidur aman. Ada kau percaya, turun sob percaya. Amakah hak tu, so, tu hatu, panggil mukmin be. Jadi balik kaum yang kedua jawab Ayat yang kata bertambah ime Bertambah mu'man bih Haa ha, napa tak tu Hak nun kata bertambah ime tu Zuhi ayat kot tu Hak ni tak wil Kanaki iman mu'man bih Dia panggil Di ima'na senilma ba'ul Oh tu dia Haa Kalau gitu mereka itu beriman dengan Kullima yata jadadu Habis itu Apa hadis pula hadde nabi SAW kata lamma saalahu tak kala ibnu umar apa dia tu ditanya di, di ha, ah tanyo haknya iman tu bertambah kau kurang eh? dia jawab naam nabi jawab naam SAW yazidu hatta nahmat akhir dia jawab pula kata kanan no. wa al awalul ahadith dan telah takwil mereka itu haulail jamaah Ha, jemaah ini ni ha, nah jawab takwilkan segala hadis yang telah dulu itu bi ann ziyadata wan naqsa bahawa bertambah dan kurang itu yarji'u kullum min huma kembali oleh tiap-tiap daripada keduanya ziyadah wan naqsa kembali ilal al a'mali ha ni klik kepada amalan ah ha, kembali klik pada amalan mana kata Iman tu bertambah ke kurang? Naam. Ya. Yazidu bertambah, ya, ya. Uh, iman hengo masuk tuanya tuae iman ke dalam syurga. Dan kurang, ya, ya iman, hengo masuk tuanya ke dalam neraka. Ah, ha, kalau gitu zahirnya isnak tu. Isnak naam tu, Yazid Yazidul Iman. Ah, ha, bukan bertambah iman makna tasdiq hak kemuncak tadi. Amalan. Ah, eh. ha, tu dia. Klik ke amal. Ini ha, bawa-bawa dia tak wihak hadis. Ini pada bawa dia amal. Kembali oleh tiap-tiap bertambah dari kuya kepada amal. Mana kali azah mudah. Nah. nah. Hmm, tu dia. Porok iman. Bukan bertambah iman. Tambah bagi porok iman. Apa porok? Ha, porok iman. Porok iman ialah amal. Habis. Dan wa yuhtamalu ayyakunan nafyu fi kalamil musannifi. Haa. Ayat dia qulu min huma ila la la tasdiqi atafad pada amal. Bukan kembali pada tasdid bukan. Karena tasdid tidak ada nihaiah. Ha tu dia ada bina tah kaun. Dan diiktimalkan bahawa adalah nafi pada kalim sanah ni istina sukun nah. Habislah tadi. Selesai. Kata syarah kita dan diiktimal boleh ditanggungkan bahwa adalah nafi pada kalam sunnah mana nafi la sana kata waqila la dan kata qin kata setengah ulama la tiado ha tiado tu nafi je panggil harah nafi nafi itu nak pergi ke mana boleh kita tangguh juga bahawa adalah nafi di dalam kalam sunnah kata waqila la ha, la tu, tu kita tangguh sini dia kata rajian Nah pi itu kembali ila aqrabi mazkuri. Ah ha, kerana kaedah dhomem ha, ah kembali kepada hak yang lebih dekat yang disebut. Mana hendak sebut dekat klik kat Kita nak sebut mai dua tiga perkara lepas tu mari dhomem. Ha, maka dhomem klik kat dekat sekali ila aqrabi mazkuri. Mana hendak dekat? Wa huwa mazkur. Ha, hak yang yang habis sebutan tu qauluhu katanya mufannif wa naqtsuhu bi naqtiha hade bukan klik hak dulu dah. la Buka saja sebut ana kan, wa ruddhi hadziyadatul iman tusbuh dak dulu ha dan diterjemahkan makna rajah telah diterjemah usatuka akan bertambah iman dengan sebab bertambah taat so inza ba yang kedua wa naqtsuhu bi naqtiha jadi dua masalah sebut tambah sebut kurang dua kalau gitu Kali kata La tiada hati tiada apa Buka klip pada Tiada bertambah Tiada kuih ada Boleh kita kata Tiada Yang ni tiada kurang Klik hak dekat ya. Hmm Bik di situ ya Haa Maknanya Faka'annahu qala Maka seolah-olahnya musanah Kita kata dalam mata Waqila la yang kusu Haa seolah-olah kata tu kata klik hak dekat Tak ada kata la la yazidu wa la yang kusu lah klik buat dekat saja. Wa qilan la ailan yakusu salah orang kata gitu. Mana iman tak kurang ia. Ah, iman tu tak kurang. Klik pada menafi betul kurang, betul, -betul bertambah tu bertambah. Ah, iman buat tu. Jadi fa muraduhu bi maka jadilah muraqnya dengan ini klik ni. Ah, muraq dengan ini klik ni. Annal imana bahawa seiman itu yazidu bertambah supaya kaum bertambah tapi wala yang qosho dan tidak kurang ia ah tu dia kurang dah bertambah saja kurang dah ah tapi kalau bawa tu yang sama ihtima dulu tak bertambah tak kurang ah ihtimanya iman bertambah tak kurang kata la tu klip adalah yang qosho bukan klip adalah yazidu Kata tidak kama zahaba ilaihil khattabi Sebagaimana Barang yang telah berjalan kepadanya Oleh Syekh Al-Khattabi ha, Dia ni Aiminal Maliki ya. Dia ni daripada ulama Mazhab Malik ha, Syekh Al-Khattabi ni Tua ma'alimi sunan Syarah bagi sunan Abi Dawud tu ha, Al-Khattabi Dia berjalan kata iman ni bertambah Dan tidak kurang ha, Dia dekat situ eh ha, Dia muafakat dengan kau yang bertambah ha, Dia muafakat dengan kau yang bertambah Pada kata iman tu bertambah dia muafakat dengan kaya kedua. Tak kurang. Ha -ha, jadi dia masuk tengah Nah Bertambah dan tidak kurang. Haithu qala. Sekir-sekir ha, dia kata gini. Berjalan kepadanya oleh Al-Khattabi kerana berkata ia. Boleh ihtimah haithu ta'liliyah. Kerana berkata ia ya Al-Khattabi. Rahimahullah Ta'ala dia kata kan. Al-imanul kamilu talatatu umurin email yang yes, sempurna no. nak kejak atas yes, email yang sempurna no. ialah tiga perkara ada. Kalau tak ada tiga perkara ni tak sempurna. No. Yang pertama qauluh. Ah ha, nak nak panggil email sempurna yes, no, kena ada ucapan. Hak ni wa huwa la yazidu wala yang qul. Ah ha, nak nak sempurna no, iman kena ada ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pak ada sebut menyebut hak wajib gapo. Ah ha, nah Hawanin tak tambah takwi. Muqad dua kalimat syahadah hanya tu. Ha. Yang keduanya wa'amalun. Ha dia ada tiga perkara nak jadi iman yang Nak ada tiga perkara. Perkataan Hawanin tak tambah takwi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua wa'amalun kena ada amalan. Wa huwa yazid wa yang qutu. Ha. amalan ni hawani bertambah kurang maya banyak maya siti ha puasa banyak puasa siti deh ha, baca quran banyak siti ha tu tambah kurang ya? ha ya ketiga wa'tiqadun wa ha nak sempurna ni ya? ada i'tiqak kena ada pegiannya ha, ha i'tiqak ni, ni wa huwa yazidu i'tikaknya bertambah wala yang qusu dan tak kurang ha di sini mahal mutabaqah fa inna qasa Makas sekiranya jika kurang ia, ia i'tika Nacay zahaba hilal ia Kalau kurang ia hilal Haa, sampai tu balik kurang tak Balik bertambah je bertambah Aini mazhab khattabi Oh, mazhab khattabi Iman tu ia tulis situ Hmm, bertambah Dan tidak kurang Hak bertambah kurang tu aman Kalau ia kata iman tu bertambah kurang Tanggung tak aman Haa, tu dia Kata tak bertambah tak kurang Tanggung ya? ah, ah, tak mengucap Dua kumah sahadahnya itu ya Itu dia Ada pun email mana yang ah Itu bertambah Kali kurang tak Sebab dia kurang pakai hilang hmm, Apa juga Habis ah. Ah, Klik kepada matan Auluhu Wa qilala khulpa kaza fadnuqila Allah